Kapitola 121. Když slova selžou. Noc už značně pokročila a potemněla, když jsem se blížil k vašetinu domu, ale za jím oknem blikalo světlo svíčky. Nepochyboval jsem, že by mě pro dobro Ademre zabila nebo zmrzlačila, ale vaše by byla všechno možné, jenom nezbrkla. v tomu věnuje dlouhé noční zamišlení. S prázdnými rukama jsem tiše zaklepal na její dveře. Po chvíli mi otevřela. Měla na sobě pořád červené žoldnéřské šaty, ale sundala si všechny hedvábné pásky, které jí oděv držely na těle. Oči měla unavené. Stiskla ústa, když mě tam uviděla stát a já věděl, že kdybych promluvil, odmítla by mi naslouchat. Tak jsem gestem naznačil naléhavou prozbu a podstoupil, ze světla svíce dotmy. Znal jsem jí dost dobře, abych si byl jist její zvědavostí. vabě přimouřela oči, když jsem ustoupil, ale po krátkém zváhání mě následovala. Nevzala si meč. Byla jasná noc a na cestu nám svítil srpek měsíce. Vedle jsem nás do kopců, dál od školy, dál od roztroušených domů a obchodů hartu. Ušli jsme přes míly, než jsme dorazili na místo, které jsem vybral. Byl to nevelký hájek uprostřed změtí vysokých kamenů, které stlumí veškerý hluk, takže se nedonese do spícího města. Městíční světlo dopadalo v mých průzích ve větvích a odhalovalo na malém prostranství mezi kameny temné stíny. Stále tu dvě kamenné lavičky. Jemněji jsem vzal vaše zapaži a k jedné ji zavedl a usadil. Pomalým pohybem jsem sáhl na závětrnou stranu blízkého stromu a vytáhl svůj šáhal. Opatrně jsem ho přehodil přes nízkou větev, takže vysel mezi námi jako temná záclona. Pak jsem usadl na druhou lavici, sehnul se a otevřel spony na pouze sloutnou. Jak se postupně s svakáním Loutna uvnitř vydala známý melodický zvuk, jako by už dichtila po osvobození. Vytáhli jsem ji a začal tiše hrát. Do těla Loutny jsem zastrčil kus látky, abych jejich zvuk stlumil. Nechtěl jsem, aby se nesl přes skalnaté kopce. Mezi struny jsem vpletl červená vlákna. Z části, aby struny nezněly příliš šťastně, z části v zoufalé naději, že mi to třeba přinese štěstí. Začal jsem vesnickou kovárnou. Nespíval jsem v obavě, že by to vašet pohoršilo, kdybych zašel tak daleko. Ale i beze slov je to píseň, která přímo pláče. Je to hudba, jež vypráví o prázdných pokojích a studené postely a ztrátě lásky. Bez přestávky jsem přešel k čekající Violet, pak domů se západním větrem. To byla mačena oblíbená píseň a když jsem ji hrál, Vzpomněl jsem si na ní a rozplakl se. Potom jsem zahrál píseň, která se skrývá hluboko v mém nitru. Podbu se slov, jež prochází tajnými místy mého srdce. Hral jsem ji opatrně, pomalu a tišej se mi vybrungával do temného nočního ticha. Rád bych řekl, že je to šťastná píseň, že je líbezná a světlá, ale není. A potom jsem skončil. Konečky prstů mě pálily a bolely. Už uplynul měsíc, co jsem naposled hrál, a ztratili se mi mozoly. Zhlédl jsem a zjistil, že Vašet odhrnula, šáhl stranou a dívá se na mě. Měsíc vysel za ní, nerozeznával jsem výraz její tváře. To je důvod, proč nemám nožem místo rukou u řekl jsem. Tohle je to, co jsem.